Hoofstuk 171. Joosef sy sagmoedige pleidooi aan Sireneus met verwysing na die oordeel van die meester. Sireneus gee toe die skynbare veroordeling tot die kruis dood as middel tot verbetering vir die drie priesters. Na hierdie verklaring van Sireneus het Josef weer na hom toe gegaan en gesê, Sireneus, my hoogverewe vriend en broer, Ek is van mening, dat jy die straf vir hierdie drie afgodsdienaars, wat in alle ergens boos aardig is, aan die meester moet oorlaat. Want glo my, niemand bewys die meester, die almachtige Elohim van hemel en aarde, een welgevallige diens, selfs dan ook nie, as hy die grootste misdadige laat ombring nie. La daarom gerust die rechtverdige tuchtiging van hierdie drie oor aan die almachtige en die meester sal jou sien dier die straf wat hy hierdie 3, maar al te sekelik sal laat toekom as hulle al nie dier een enorme berou en totale ommekeer bekeer nie. Kom hulle echter tot inkeer met oprechte berou en bekering tot die enigste ware Elohim, dan kan hulle immers ook nog edele mense word Hier die woorde van Joosef het Sireneus tot nadenke gestem voor wat hy eindelijk precies moest doen. Na andere keer het hy besluit om die drie minstens aan een heeuwige doodsangst te onderwerp als vergeldingsmateriaal vir die doodsangst wat hylle die arme heug aangedoen het. Daarom het Sireneus Joosef gesê, My innigste, my verheeuwe vriend en broer, Ek het jou raad nou goed oorweeg en sal dit ook volg, maar op hierdie oomlik kan ek dit nie doen nie. Ek moet nou eenmaal die straf oor hierdie boosadige drietal breek waarmee ek dreig gedreig het en hulle tot 'n baie pijnlijke dood veroordeel. Eers na dat hulle een 24 uur lange doodsangst uitgestaan het, dan moet jy my hart op opvoer jylle volk op hierdie plek van terechtstelling om barmhartigheid en om opefing van die doodstraf vraag, dan sal ek dit sekerlik aan jou toestaan, en dan volgens die orde van die wet, aan hierdie drie boosvigte die lewe skenk. Ek denk dat het so recht sal wees, want kyk, ek kan hulle nie dadelijk begenadig nie, omdat ek hulle as boze oortreders van die priestelike wet herken het. Volgens die wet moet hulle die doodsvonnis aanhoer, Eers as dit gebeur het, kan in uitsonderlijke gevalle begenadiging in die plek van die gevolgtrekking gevolg, van die oordeel kom. En dus wil ek hier die handeling dadelijk verrig. Jozef het het goed gevind. Sireenie sê dadelijk die rechters en die voorleesers en die beelsknechte na hom toe kom en gesê, Bring drie eisterkruise en kettings hierin. Maak die kruise vast in die grond en laat 24 uur lang een vier brand rondom die opgerichte kruise. As dit in die tyd die rechte gloeiende hitte bereik het, dan sal ek kom en die drie misdadigers aan die gloeiende kruise laat ophuis. Viat, laat het so geskiet. Daarop is Sireneus' er staf geneemd, dit gebreek en het voor die voete van die drietal gewerp en gesê, dit is die finale teken van die fiat nou het jylle jylle vonnis gehoor, berei jylle daarom voor, want jylle verdien soe dood, vijat. Soos duisend weerlig strale, het die oordeel die drie getref, en hylle het begin om dadelijk te jammer en te weeklaag, en alle goede omhoop geroep. Hulle word dan ook dadelijk in versekere bewaring geplaas, en die beelsknechte het dadelijk die gerechtshuis binnengegaan en gesorg vir die aanbevoele martel werktuije. Syrenius, Joosef en Maronius het hulle daarna dadelijk weer na die huis begewe.